Добре, здивовано, згодився оберіхіфон. Сьоме – теодінта. Я не полетіла в лабораторію ні завтра, ні післязавтра. Більше того, я здійснила злочин. Мобілізувавши всю свою волю і енергію, я зуміла своєю біоцентрофальною енергетикою проникнути в електронно-коридальний архів експерименту «Глибоке внутрішнє впровадження» і перекачати всю інформацію про цей експеримент і мою участь в ньому на мій внутрішній психоекран. Те, що я щитую, приголомшливо. Я в образі доволі примітивної земної істоти. Прохожу, звісно, в прискореному вигляді всі етапи розвитку. Земляни, не справді страшенно дивні. Моє тіло, моє досконале бідолашне тіло, воно було спочатку таким безпорадним, а потім все одно вкрай недосконалим. Дивна й захоплююча історія – Хоче викликає певну огиду. Не вже це справді було зі мною? Хай і в іншому сілі, і в іншому світі. 14 -те -те Чоловічки, тепер я їх називаю так, ці фігурки, перестали з'являтися. Втім, я знаю, хто вони. Чоловік Світлани Ігорівни на ім'я Петро. Її діти Наталія, Ігор, Іринка. Так я собі вирішила – що це мої фантазії. Але тоді хто вони були? Ні, я маю рацію. Я зіткнулася з чимось загадковим і ще непізнаним. Можливо, оберіг фон також має рацію. Експеримент з так званим глибоким провадженням на планеті Неміона був непотрібний. Що ми дізнались? Що вони, неміонці-земляни, зовсім інакші? Що їхні дії і навіть саме життя з точки зору нас, трамедіонців, незрозумілі, абсурдні? що життя на планеті Неміона, вона ж Земля, надто жорстоке. Але ж мусить бути якийсь сенс у цьому житті, кажу я собі. звідкись здалеку, з глибини мого єства чи з космосу, приходить дивне мелодійне слово, схоже на назву квітки. Воно, я могла би поклястися, земне висловлювання, кажу собі, воно лагідне і пахуче, і випромінює дивне світло. Я питаю, що ж це за слово? Відповідь – Іринка. Дивна відповідь. Дивне слово – Іринка. Але ж але так звали, звали чи зовуть доньку Світлани. І раптом дивний, все поглинаючий жах пронизує мене. Адже Світлани вже немає. А Іринка, як і її ще нещасніший брат Ігор, залишились там, на тій дивній планеті. Ні, вони не самі. З ними Петру і інші земляни – Їхні дії, міркування справді абсурдні. Вони мені чужі. Так кажу я, і Єрехар, рехар. Так кажу я, і Єрехар, рехар. Так кажу я. Я? Моя сутність, і Єрехар, рехар, кажу я собі. А потім фіксую в мікро щоденнику. Дивна річ, у мене раніше не було потреби вести щоденники». І тут я здивовано констатую, щоденник тільки по-іншому земному вела Світлана. Світлана Ігорівна. Я прийняла від неї цю звичку, звичку. А раптом я зауважую, що мене реміркувати, у мене також змінилась. Чому? Я проводжу сеанс аутотерапії, прави для організму і моєї вищої духовної субстанції. Здається, допомагає. Тут до мене приходить думка, що цей експеримент був навіть корисним особисто для мене. Я пізнала дещо далеке, чого не було в нас, тара медіонців. Тоді дай відповідь, що це таке, кажу собі. Шукаю відповідь і, і не можу знайти. Приходить дивне слово «химери». Химери. П'ятнадцяте теодінта. Я сказала оберіхіфону, що покидати на тих істот, яким я, хай і в образі, в тілі Світлани дала життя, було аморально. Але ж ти сама їх покинула, відповів оберіхіфон. Так, але я не знаю, чому це трапилося. Чому мені, коли я була Світланою, почали виявлятись ознаки Ієрихар? Це настановила навіть спеціальна комісія, хоч версії не бракувало, зітхнув оберехіфон. Люба Ієрихар, я не розумію сенсу твоїх докорів. Ти колись переконувала мене і наукову раду, що саме ти повинна брати участь в експерименті. Я не знала, до чого це призведе. Мені говорив учений. А зараз то говорить «не знаю». Тож би воно сказав оберіхіфон. Дорікати ж мені, собі чи йому, не має сенсу. Все одно через якийсь час Світлана мала померти, перестати функціонувати. Але це мало статися лише тоді, коли та ж Іринка виросла б за земними мірками, стала дорослою. Так що з моралью все гаразд. До того ж маса неміонців-землян помирають значно раніше, навіть не розвинувшись як слід фізично і від хвороб, недостатнього енергопостачання, яке там називають їжею,